A'udhu billahi min ash-shaytan r-rajim Bismillah r-Rahman r-Rahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'aynuhu wa nasta'aghfiruhu Wana a'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihi allahu falamudilla lahu wa ma yudlilhu falamadiyya lahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du Shëdhë lëvda dhe falëndërim i takon Zotit tonë, Allahu Gjelle Gjelaluhu, për shëndajtjet salavatët të mirët të Zotit të gjithët të të, të buarat të kënjëriju Mojzë Gjedhur, Muhammed Mustafaje Alehi Salatu Ves Salam, pas taj mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë të ti të pasërtave të, të gjithë besimtarët, të cilë të ndjekin rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, Jemi vetëm se në pjesën e kaluar të gjysme së Ramazanit Kemi hi në pjesën nga fundi ditë të tretë së Ramazanit Dhe gjithashtu kjo është një dëshmi e gjallë Për faktin e Allahu Gjellegjelluhu që e soli në Kur'an Duk e përshkryojt Ramazanin si ditë të numruara Këto janë ditë të numruara Njeri ju nëse i shfridzon ato Nëse i vjel ato Nëse mundohet më ja unëzirë frytin Ata rëfiton shumë të Allahu Gjelle Gjelaluhu E nëse neglijon E nëse shpërfil E nëse është i pakujdeshëm Ata i ikë mundësia Dhe qërtojë të randë Të zotë i unë Gjelle Gjelle Fiula Dhe të vazhdojmë me lejnë Në zotë i Gjelle Gjelaluhu Në serin dhe zinjirin e ligeratave tona Ku kemi fillu e që të flasim për Disa skena nga jetët të shokve të pengamberit Salallahu aley Falom në fillim për xulefat, dha ata janë pritësit e muslimanëve, katër xulefat e muslimanëve, Abu Bakri, Umairi, Uthmani dhe Aliu. Pastaj folam për disa medinas, dha ishte Abu Huraira dhe është Muadhib ibn Jabal, të cilët vijnë nga nga Medina. Dhe gjithashtu folam në legjëratën e kaluar për Sulman al-Farisiun, i cili vjen nga Persia. E kishtë e u thujë gjatë deri të këpëngamberi sallallahu aleyhi wa sallem So do të flasëm për një njeri tjetër nga një mjedis tjetër Nga një mjedis shumë të quditëshëm Nga një rëthan e cila zakonish nungë dzierët prej aty musliman E që pëngamberi jonë sallallahu aleyhi wa sallem Ka vujt për të në shumë është tërturu nga ana e tëre shumë Mirë po Zoti Jon Gjellegjelluhu Me gjitha ta kanë zirë musliman prea ti rejthi Dha e është Husein Ibnu Selam I quaj tërkështu në periudën e injerantës E pas taj pengambeli Jon Sallallahu Aleyhi Vesellem E quaj ti Abdullah Ibnu Selam Të ndërua lezër Abdullah Ibnu Selam është shoki pengambeli Sallallahu Aleyhi Vesellem Por para se me qenë shok Ka qenë jehudi Ro do flasim për njëri i cili u bë musliman, u bë sahabi, kanë ndër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka përzgjuar pejgamberi alaihi salatu me xhennet. Mir, po pala kësaj ka qenë një judi. Dhe Abdullah ibn Sulami është personi dhe njeriu për të cilin Zoti Jonxhale Xalal u ka zbrit disa ajete. Që Allahu u xhellallahu ka murat si dëshmi kundër jehudive të tjera. E ka mërë Zotë Ion Gjellegjelluhu Abdullah ibn Selamin Si fakt se Kurani është i vërtet Mirë po mëhusit Janë inatë qorë Mëhusit janë të, të rebeluar Në Zotë i tonë Gjellegjelluhu A në dhe të shofë mi disa nga skenat Të cilat vetit të regon Abdullah ibn Selamin Se si e ka pranu islamin Të pinga beri sallallahu Aleyhjo sallem Të nërua lezër Abdullah ibn Selamin është njeri i cili është quajtur të kjehudit habër neve në gjuhën ton johudive ju themi hebre hebre në gjuhën arabe është habër habër do me dhanë ajtë cili mirët me laps pra ajtë cili përdojë lapsin le zonë shkruun i thunë habër andaj andullaj bëni abasi djali haqës pëngamberi sallallahu aleyhi sallem quatë habru lëmme habru lëmme në kuptimi njëriju i cili e njefë lapsin E njef Libran, e njef Kurani në kështu më ratë Andaj ka mbet të neve Hebre Kuj ka qenë i marë të kjehudit dhe e ka ledzut të vratin Dhe në e tregon neve rasti në vetë Se si është zhvillu e rëthana deli sa ka ardë Me u taku me pengamberin a.s. Ka qenë njëri i dashur dhe i qmuar dhe i respektuar mesin jehudive Por se neve do të të të shofëmi se kur të kalon në islam Se si reagon jehudiju Kur të i ba të dikush për të në musliman E që na do të mundohi me nxerë dhisa mësime nga kjo nxarja Abdulla i më një salamit të ndërua dhe zër E ka nda kohën e ti në tri pjes Por o ditën e ti dhe natën e ti 24 orë E ka nda në, në tri pjes Një pjes të ditës e pjesë E ka kaluë në ibadet dhe në vendadurim Pro ka bo lutje dhe adurim Pjesën tjetër të ditës Nga 3 pjesën dara E ka kaluë në përket dunja Në mbjelje, në trekti, në kërkim të risku të kështëmerat Dhe pjesën tjetër e ka kaluë në legjim të të ratit Pro në legjim të të librit Thot, Abdullah Kuzhë Ibn Selami duke të reguar vetëse si e ka branu islamin Thot Kur dëgjoha për ardhën e pengamberi sallallahu aleyhi sallem Thot I për cjellën ja me vëmendje cilësit e ti në të vrat Si duket, si rri, si fol dhe me qka le mron I le gjoja në të vrat Andaj Allahu gjele gjelelu pastaj e boni këta shahit E boni dëshmitarë së kjo është pengamber Thata në lajmë një selami E për cilja me vëmendje lajmët së si për qarkullojnë Dhe e legjoja në të vratë për cilësit e Muhamedi sallallahu aleyhi sallem A dhe ka dhe në shekhur islamu në të imije Rahmetullahi aley Ka dhe në cilësit e pengamberit tonë sallallahu aleyhi sallem Në të vratë janë më të shumë të se në ingjilë Andaj në të vrat ka arë Muhammed Nërsa në ingjil ka arë Ahmed E që bota e njef me Me Muhammed Pra ka qenë ma afor ata me ditë Se sa, se sa të tjere Andaj dhe ta do dhajmë një selami E lezoja të vratin Dhe e për cjellja gjendjen Që do me dhanë se Para se me vazhdu të ndëruar lezë Një njeri i cili do me fitu Do me e gjedë vërtetën Hullum tonaj Aj lëvizë A i është vëzhguës shumë i meqëm ingjarjeve Nuk ka mundë si njërit në gjumë mi ardhë Hajde të indjekë e pengamberin sallallahu alai e sellem Dhe me pas njërit dertë Qikabdullahi i një selami Thotu ne e përcjelja me vëmendje situatën Dhe e krahasoja me ata shka shkru në të vratë Qa të ka pasaj Thotabdullahi i një selami Thot E pritja se do del shpejt Por nuk folësha Se e ka njoft poplin e vet I ka njoft atatët të, të cilët është aj Prej e hudive Prej bive të, të Israilit Thot Një dit për e ditve Për nga mberi jo në sallallahu alaihi sallam Kure dëbuan nga Mekja unisë për në Medine Thot dhe fillemisht Unal në Kuba Kemi përmenda tjetë që është ndal në, në Kuba Pasaj prej ati është arderi në Gjamin kërë ka pasë pengamberi Jonë sallallahu a.sallam <coughs> Thotë Abduhajmi Salami Ishtë të punu me hurma Isha duke i reguluë Hurmat Vecë kërë i dëgjohat disa prej jehudive Tëmive, ata e ngonë kone ati tati Pasaj ki kërë e kazën gjarën Ate kazën masë ju bo musliman Thotë dhe i dëgjohat Du jehudit të thonë Erdhë Muhamedi Apo erdhë një njëri Cili përdo të janë pengamberi Thot, që shkum qenë të punu e më palë, veç kërë këmë thanë, kështu, prej zemrës dhe prej shpizit, Allahu akber, dyherë. Allahu është majmadhe. Thot, ndëgjoj një halë e jemja, ndëgjoj një halë e jemja, e cila kishtë e jemin, Khalide. Thot, dhe më tha, ka telek Allah, Allahu dhvraftë. Me paspon Musën, sikish e bësh që ka stegbir. Do ti Musën me pasfalaj Allahu selam, sado pretendojnë se janë me Musën, do ti sikish e bësh që ka stegbir. Atëherë do i thash, "Wallahi o halla ime, kjo vllavi Musës." Çyqi o vllavi Musës, Abdullah ibn Salamit të nderuar Lezer. Një njerëi i cili e kishte lexuar Teuratin. Po erpret me shumë mallëngjim. Ardhën e pengamberit sallallahu aleyhi Vesellem Atar thot më pyti halla jeme E me qka është dërguë Me qka dalo që është pengamber Ka than është aj i cili Na ju kemi fol të rritasht që i ka me dal Ska dal për neve Ska dal për atënve Pra, Abdullah ibn Selami, të ndërrua dhe zër, është nga mesja tëre jehudive, që aladhve ju kanë hibë në qaf, edhe pak, edhe pak do të delë pëngamberi, kini me pa që a kina mi u bohe. Në kuptimi se neve do të nga dhënjëm, do të fitojnë bëjuve. Abdullah ibn Selami, thotë halëzvet, a e di që ju foshpi për një pëngamber, që kjo? A më në këshpi neve. A tërë thotë, Abdullah ibn Selami, thotë me njëherë, vrapowat te peigambelit sallallahu alaihi wasallam kullar ne medina. Sot shkova dhe njerzit e kishin mbulu peigambelin sallallahu alaihi wasallam. Sot dhe unë u um, um mundojsha me e pa me e pa peigambelin sallallahu alaihi wasallam, qe se njerzit nuk e lishin. Jo i dini se peigambelin sallallahu alaihi wasallam po për kemi formën, çikur ka shkuën medina, ka pasur një lloj krize kush me kush me e mor peigambelin. Ku më ndrit shtëpi? Pasaj për ingamberi se semnë në përmjet devës Për ti që cu zemrat e krejtve I ka thonë për ingamberi salam, Që ku të ndalët devja Ati do tjetë gjamia jeme dhe Dhe shtëpia jene Thot, shkoha Dhe o mundojsham e pa Thot dhe e mbaj men Cilë në fjale ka thonë të parë Kur ka arën me dine Shiko, kjo ka në thonë djetarët Nuk ka shkuvec Ajt pe priti që ka po folë Thot, si kur sot e mbaj men Cilë në fjale ka thonë të parë. A kish me mbajt namën fjalën e parë. Sallallahu da alejhi ve salam. E ku mund dëgjua fjalën e parë të pejgamberit (sallallahu alejhi ve salam) me të zbritur në Medinë, i cili tha alayhi salatu ve salam: "Eyuhannas, O ju njerëz, efshu sselam, por hapna salamin." Pra fjala e parë e pejgamberit (sallallahu alejhi ve salam) ka thënë: "Efshu sselam, por hapna sigurinë, por hapna salamin." U at'imut ta'am, dhe japni ushim. Jepë një ëshim për ashpërndani ëshim për të varë frit Vë Va sallu bil lejli Vë nësun jëmë Tha për njërëzit janë gjumë Jufallu Të dhkullu lë gjennet e bi selam Hinin gjennet me selam Kjo ka qenë fjale e par Nga transmitimi Abdullah ibn i selamit Kër ka arpë për njërëzit janë gjumë Në medine Shikot tani me vëmendje Cytë si të regon Abdullah ibn i selamit Thot, fe gje altu e te fër rësufi Kjo shpreje Do me than Fejrase Do me than Në përmjet gjesteve Lëvizjeve Me e vorejt Qka është këj I dini, arabët E kanë pas a, Prej mjeshtrijes me një of njërin qka është Janë mundua I më më shafio kul miksaj I më më shafio shkul miksaj Ima për shafiju kër i ka dhonë një njëri të i keq i e Apo i ka dhonë njëzë që kjo njëri keq Kjo ka dhonë i keq se her Ja ka ditë për shikim ka dhonë kjo rëba qeps Kjo ka dhonë mirët me regullimin e këpucave Një ditë për ditë dhe ka qenë me nëzansin e ima me buhanifës Muhammed ibnën Hesen e Shejbeni Dhe ka anë njëri për largë Dhe ima për shafiju ka dhonë kjo mdukët punon me, me këpuca Kjo kjetëri ka dhonë mdukë Kanë polimizu të Ima për shafiju me nëzënzën e Ebu Hanibës Muhammed Ibn Hesën e Shejbani Dhe kër është avru njeri ju Tani cili pjaqilon A shafiju a ky Ka thonë i më për shafiju A jesë drukëtar a, a, a punan me këpuca Ka thonë kënë punu më harë Ka thonë të ashe më roba qeps Asjoni se ka huq I më për shafiju ka liber dhe gjesët e lëvizjeve të cilat argumentojnë se çfarë njeriu punon. Abdullah ibn Selami ka thënë këtë. Fot fillova mi apo të cilë gjesët, se gjesët kalzojnë shumë. Sot ka lëmi, ka sistem, ka shkollë që njeriu të mësojë gjesët dhe me me me apo çfarë është? Me dallu kriminalin, me dallu njerin i cili nuk mirit me krim, me dallu njerin se me çfarë mirë. Kjo është shkolla me të cilën investohet shumë. E kanë bazuet ardh në të kaluar. Ka thonë shekhu lë islamu të imie, rahmetullahi alej, ka thonë s'ka dhe një herë që i kumë thonë për filanin që i shtu vetë së se s'ja ka huqëkorë. Si t'i kumë thonë rëna cakë, pa pasdar rëna cakë, kjo nuk këtë gajbë. Kë kjo është me matë, me e shiku një rionë, nëse gjeset nuk rrenë. Thëtë Abdullu Aibin Salami, e ja për cjell një gjeset për nga më beri sallallahu aleyhi sallem. Ua min, e të mellë amin dhe uknatë sh Qa ki me pate për ingamberi se në pos një, një mrekullit zotit të zbritur në tok Në kurore e krijimit të njëriut i cili është manifestu të për ingamberi Unë sallallahu aleyhjusallem Pasta i thot Abdullahi ibn Selami Fë ej këntu enë vajghehu lejsebi vajghi këtë dhebin Edhe u binda se ftyrën se kishtë rëna sakut Kjo është hapi par dhe i të pranimit islamit Allah e mi sëlami që farë do të vorbej nga mele E pa është e ftyrën se kishtë rëna cak Adhoj kujdes të tyrat të ndërruar dhe zëmë Shpesha nga mundomi di kanë me bindë, me fjallë Po ftyrën nga thotë diska tjetër E ditë për ditëve Othman ibnia Fani, radhi Allahu an Hynën në disa njërës të haj Kër ishte khalife Dhe ju tha Othman ibnia Fani Mos hajdi të une Mas i kini këshirë zina Mas i kini këshirë amoralitet A të thanë, ja e mirë alë minin Prisi besimtare Pika për ditë që nga kena këshirë amën rritet Ka thanë, të hbiru ni O jo në komë Sy të juve janë të më kallëzu Sy të juve janë të më kallëzu A dhe të nderuar lezer Ka qene zhvilluar Shikimi prej lartë Me e vorejt Eksu me ek ra A dhe të në selami, ase, të në lajmë në selami E vorejt ase Qfar Se ky nuk është Rënacak Ky nuk është rënacak Pasa i thot Pasa ju afrova të kaj Dhe i thash A jeti pengamber Tha po Tha ka me të pyt tri pytje Si di vesh pengamberi Si di di shë të përgjigje Këto shka mundësimi di të vesh pengamberi A tërtha pyt Tha pytja e par është Cile ashenja e par e kiametit Dhe cili është ushqimi par i banorët gjennetit Dhe a e diti pëse djali e dhe vajza e vladi Pse dë njerin gjanë babës e dë njerin gjanë nanës ma shumë Tha për nga beri sallallahu a.s. Akhbara një biha Gjibrilu, një fenë Që ta është të më kazoj Gjibrili Që ta është të më kazoj Gjibrili Tha dhe ke aduvu jehud Tha Abdullah i më selamit që kipëj Çiki çikioma elaçë është armike e jehudive. Kur jo jehudiu dal probleme me elaçët. Mo bahrnich me to. Me njes me mos flasim. Ju dal problem me elaçët. Andaj tha Allahu xhël xjalalu në Kur'an, i tha pejgamberi alayhis salatu was salam, "Wa man kana aduwan illahi wa malaikatihi wa jibril wa mikael, fa inna Allahu aduulil kafirin." Tha për nga mberi se sellem Ka thënë Allahu gjelë gjelalu Kush është armik i Allahu Dhe i Melaceve dhe i Gjibril dhe Mikailit Allahu është armik i qafirave Pra me armicu Gjibrilin është me armicu Allahu Nga sajvje në urë rëzotit Tha, saj për këtë pytjës të par Shenja e parë e kiametit është Në zjarë i cili del nga lindja Dhe i tubon njerëzit duke ikë dret përëndimit Ta kjo shenja e parë e kiametit Atër tha, sa i përket ushqimit parë në të sinë e hajnë banor të gjenetit është një pjesë shtuar, një shtojt e mëlqisë së balenës Një peshkimad nga mëlqia e sa një pjesë shtuar e hajnë banor të gjenetit A lo u gjelon e dinë që farë është ajo Tha sa i përket pytje se tret Tha, pse i gjan e vladit dë njëherë babës e ndë njëherë nanës Tha kjo më varët se kush ka anu më shumë Në pinga me sëram E ka nuk ka posë tur për i përgjigjeve Tha cili prej dy përnderve ka anu më shumë Atar i në gjason atina Dhe kjo gjitha është të vlenë ligjës e vepi Gjitha është të vlenë ligjë shkak pasoj Atar tha është hedu en la ilaha illallah Vë ennë ke muhammad Vë ennë ke rasulullah Tha dëshmoj se Allah u është i vetëmi cili meriton të adorot Dhe tijep i dërguar i Allahun Pasta i tha I tha për nga mesem Si e kje emrin Tha Husein ibn Selam Tha jo, end të Abdullahi ibn Selam Gja pos Husein Për nga mesem ka dash mi andruat Emrin që e ka lënë në jehudit Mi alën në emrë kjetër për nga mberi Ale i salat zem ka dhënë jo Ti e Abdullahi i biri Selamit Atër thët Abdullahi Thash po, Abdullahi i biri I Selamit pasha ata I cilit ka dërgu me dë vërtetën Pasha ata i cili të ka dërgu me të vërtetën. Thotë Abdullahi i mëni selami, kumë shkujë e kumur grujën, i kumur fmitë, dhe kumurat halën, halidën, dhe i prunat e pengamberi së sellem, kretë familja pranun, islamit e pengamberi, ale i salatu, vë selam. Pasta i thash pengamberi së sellem, ja rësullë Allah, thiri jehudit, edhe mos ju kazës janë bo musliman. Tani, këtë skenë, Këtë pjesë, këtë hadithë dhe ka të rësmetu iman Bukhariu Qelë në iman Bukhariu në lezoni skejnë për ziti dhe qartësohën se indet edhe më shumë Tani kjo skejnë që ka dhe në shumë më nënëci O shumë kritike dhe shumë nërvore Se si zotë i ongjëlle gjelalu Të kjehudit për të cilë nga ka fol shumë në Kur'an Se si del shër rityre dhe e ke që atyrem të pa Thët adullajmi selami thashja rësullë Allah Mos ju konzoj jehudive që këmbranu islamin Dhe shkothiri dhe banja u disa pytje Dhe i thash Inel jehude Ka u mund buht Kuj një mas mirti është gjakit tëne Tha ja Rasul Allah Jehudit janë popull shpifës Rejnë Edhe manipulojnë Edhe bojnë iftira Andaj Allahu gjelluale iftirajat Ma të mlojnë e ka përmen në Kurantë Në gjuhën e kujt Në gjuhën jehudive Ka në thonë për zotin Do në gjellewala Inë Allah e fakir Allah e fukara Wa nahnu aghnia Dhe, dhe na i në zëngina Dhe në zëngina Allah e ka shujtë Kur'an Ka thonë kena mi mor logarit Ditë këa mejtë të të njërës Dhe se të ka në thonë Allah e fukara Thot Dhe i thiri pengamberi Alehi Saratu Veselam I thash une pengamberi Samja Rasullullah A ka mundësi une të, si të mëshefna A gëmë në sirët më shëfna Që ti të bindë është kush janë këta Të bindë është kush janë këta Tho dhe më shëfa Dhe i thiri pengamberi sallallahu aleyhi sallem Dhe po i thiri në islam Po ju thot a jam unë pengamber A dhe po thonë jo vëlloha Si e pengamber A ju shkru në te vrat Se unë jam pengamber Thanë jo Nuk shkru Ju tha pengamberi sallem Pikit juve A kjo është, zotë i unë gje lëkshtu ishtë zbulon Nja i duhet zotit Që tjertë me, me, me rambatil Ju tha për nga mbërë Cilja më i dishmi juve Pra më si për thunë nësë jam për nga mbërë Nuk ju shrunë të vrat Cilja për juve shka për vojtë Cilja më i dishmi Thanë Husein i më në selam Husein i në kjera më dishmi Ajo është hebreu dhe djetari më i më i oni Atëherë Për nga mërja lejë salatu e selam Po i thirë një mane po i, po, po, po, po, po i përgdhel që ta pranojnë islamin Dërisa dhe, dhe zotë i unë gjële që qërtoj Për nësëm dhe lejë mo Lejë që ta se pranojnë Mirë po për nësëm dëshiron dhe se si ata ta pranojnë Se kanë dikim të kënjërzit Se kitë botë arabe Ata i ka di si njërzit të meqënë E pasaj ata në rolin e të meqmit I kan manipulut të tjerët Deri sa ju kanë thonë Arabve Kër i kanë pyte Arab A na jena ma mira Muhamedi Kusha ma mirë? E ki po diku shpinatit Kushe ka për ma mira? A unë e ahogja Të e ki jo vlo A i ka rshitaj Arabve ju kanë thonë Ju jeni ma të dhzumë Muhamedi ka dhe viju Surën njësa Surën njësa Lezoje Qe ju kanë thonë? Kalu, thonë Ju jeni ma të dhzumë se Muhamedi A para se marë Mohamed ju thëjshin, ku dale për nga mberi, këna mi umujtë, këna mi fitua. Këso njëri ju i, i, i fëtirajës, i manipulimit. Thot për nga mberi, ale i salatu, wa selam, ma tregon i pozitën e Abdullah ibn Selamit të jo. I than, sejiduna, webnu sejidina, alimuna, webnu habrina. Than, ajo është zotnija jonë, Dhe djali zëtnijës ton ha? Nuk a i vogële A dhullaj i parpan sa tje po në dëgjon Për nga me sa më për po dëgjon Allahu për shënon Zëbleta jetë e zëtë i unë që në lëvahala A të rëdha Ajo zëtnija jon I dishmi jon edhe babën e kapos dishëm Pro kënjë një një malko ka A të rëdha E fërra ejtum Tha për nga me sa më Qëka me ndoni këmë e pranu islamin فالله هو رويت سيبانا كتون الله هو رويت سيبانا كتون با نوك وناي متييه ا ترى ثا بيغامبلي عليه الصلاه والسلام دلو عبد الله دل ادول الله ابن سلامي ثا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله Tha dëshmoj se Allaho është a i cili meriton i vetëmi adhurimin Dhe se Muhamedi është i dërguari i ti Ja ma ashar al jehud O jehudi A jam ma i meqëmi juve A kam ledzu të vratin mas shumë dipe juve Itë të kulla kini friga Allahot Kini dronë Allahu Gjellë Gjellalu Se ju e dini se Muhamedi është i dërguari fundit i zoti Gjellë Gjellalu Dhe pranone si, si për nga mërë Masa ju ka than Te gjidunehu me këtuben Fit tëvratihi Bismihi wa sifatihi Allahu që këtë fjallë të bëllallaj më selamit E ka bëhë Kur'an Allahu që këtë fjallë të bëllallaj më selamit E ka bëhë Kur'an Je gjidunehu me këtuben E gjenë Muhamedin të shkruar Libra të të tëre Ama qorra Qorra në zemër Jo në sy, qorra në zemër Atërë thot Unë i besoj Muhammedit që i shkru në të vrat Dhe se kjo është vula I pengamberve Atërë shikot anë Anë i ndrujnë skejna Ake zotnija Ake i dishmi Djalit dishmi Djalit zotnijës Po Atërë thot Këdëpt Rejno kjo Nuk shkru në Muhammedit së zëllem të vrat Nuk shkru në së është pengamberi fundit Enë të shërru në webë në shërrina Nuk shkru në shërru në webë në shërrina Të asmetin tjetër huë shërru nga bënu shërrina Ti jem ma i keqion edhe babële ki post keq La haule vë la kuvët e ila billa Të ndërua dhe zërë Kjo në dimenzion isë të rikë është shumë i lezet qëm Aja jahudisat shijan A në ndodhë neve kjo A në ndodhë neve kjo Mi thonë dikujna A kja mashallah, mashallah Pak ajta prish Se herë këmë di se s'ka bërë për hajri shahallah Po nuk shumë për kështu puna se një njëri ju nuk ndronë sekon Nuk e ndronë që i fiot njërin Nëse ome vlera, qka dha për nga mberi së sellem Allahu me e izzel islam e bi ahadil umarajn Tha o oh Allah, ndihmoj e islamin me një pidi omerave A të cilësit i ka pas me veti E ka thirë Allahu u gjillohallë në islam A dhe të ndërua dhe të shikot tani dhe nga këtu pa tjetër duhet mundal Sa shpesh i rëtulojnë anë faktët I mirë u kanë, po tashëso i mirë Ha? Shiko jahudit Jo tha Ajo është i keqë i jonë Edhe babën e ka pas të keqë Para se me pranu islamin, që ka thënë I dishmi i jonë Ma i mirë i jonë Zotënia i jonë Edhe babën e ka pas të zotëni Kështu janë kur njërëzit nuk një këshkon për qefi Leje që ti qpalën Po dhejnë dhe ki qaherë qështu u kanë Me, me, me gjithë familje Janë konë të këqik to Me, me gjake kanë këto Mundot deri Apo, me dhënë e, po këtim duke ti pikabilit Ti meskimet pikabilit, nuk je pikabilit Të ndërrua lezër, duhet ti pastrujmë këto ignoranca Duhet me kjo fatkeci, duhet me i këto rrejtje Duhet me kjo fatkeci së mesin e muslimanve Së po flasmi për i për i për, përjasht Po për flasmi për mesin e muslimanve Na, shumë shtire kemi, po e kemi në u pastru nga mështë Nga urrejtja Dhe nga një likësia Cila përna kullon në shpirtat ton E lushpe Allah Me nashrënjohës të likësi Të janë jehudizma Të janë Këtë janë njërës të cilat Allah i ka makun kur anë Ata të thanë Zemra tona i kemi të vullosura Tha Allah u gjellola Kella Beltaba Allah u ala kulubihim Allah u ja ka vullos zemrat Bi kufrihim nga kufri A dojtë ndërrua lezer Neve që ka përfitojmë nga kjo Një njëri i silikovlera ka, ka fisnikri është i dishum nuk bie pi dijes dhe pi zotnillokit se ti shkon për çefin a ç'shto ajo ç'shto a do don kjo më i dish miom kuro ç'jush mujti më rast sa shpejt zbje por ti sa do të shko tash për çefin pas sa i thot wa jahiluna wa ibn jahilina a ayo jahil injoran edhe babën e ka pas jahil ndrum ndrum pozicionon Walem jetë ruku ajben Illa abuni bi Skan lan, sen, t'lik Vesë më kanë thonë Ka da në sajë Bukhari Fe abuni bi kulli Më në kësa Gjdo në në kësan lëk që ka eksiston Më kanë thonë Që ka eksiston në kësan lëk Më kanë thonë Po kjo nuk është e vërtet Kjo nuk është e vërtet Andaj abullaj i më selami I dojtojtë për nga më beris e selim Dhe i thotë Ja rasullallah A nuk të kalzova Prakisht, se këta janë popol Buhtun vë batil Janë të kotë dhe janë shpifsa A përshëf A kësh i dishmi Hubona gjahil A kësh zotnija Hubona i lig Kë nuk nuk ështështu kë Po këta janë rëna caka të A tërë Allahu Gjellit Jelalu Zbritja jete Në bëqështjen e E Abdullah ibn Selamit Gu tha Allahu Gjellit Jelalu Për Abdullah ibn Selamin Vë shahide shahidun min ehliha Vë shahide shahidun dhe ka dëshmuar një dëshmitar mbi mbeni Israil nga bitej e Israilit po dëshmojnë dëshmitar në ajete tërë kanë than Allahu ujele celalu wel ladhi indehu ilmul kitab ai i kaq ilm për librin për Tevratin ai thë ditë se Muhamedi është hak dhe i dërguar kanë thën komentatorët kjo është a dullahin selami I cili ka orë nga jahudit dhe ka pranu islamin të pe nga mberi sallallahu aleyhi wasallam Pas taj tha pe nga mberi aleyhi salatu e salam Adin se kanë zile ma muslimi Lëu amë nëbi ashratun min e ljehud Lë amë nëbi e ljehud Tha pe nga mberi aleyhi salatu e salam Me mbesu dhëth jahudi Ket jahudit mbesoj Dhejt Ka thonë komentatorës i i në haqërës kalajnë edhe i më më nevoju Ska mëri nëmëri i jehudive që i kanë besu Për nga mberi tonë, sallallahu aleyhi sallam, në dhjet Dhjet A ka mund të i ti jehudia me të besu? Si ka besu Muhamedi, sallallahu aleyhi sallam Jo, jo Muhamedi, sallallahu aleyhi sallam Abdullah ibn Selami Të cilin e kanë pasë zotni E kanë pasë matë madhin E kanë pasë matë dishmin Ka, në gjuhën e pejgamberes së paqes përpara ti i thon, kjo më dishmi. Tamam ka dal këk në ena? Ka thënë jo. E na çka mona msim nga kjo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai fillim shumë është mundu dhe është rradhë është përpjek ti baje musliman, por donjëherë është kot, zemra të vullosto. A në të pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhëit me besu, të gjithë mbesojt. Po sbesojt. Nuk besojt. Andaj Zoti i u jëllë wala 17 herë në ditë. Në e ka bo farës, që ka me bo? Me bo, dua, mësme në bo piqatënëve Që ka thoi në na, në në në gjdo namaz? Që ka thoi la? Në sa her le zhëna Fatihadhe, se dinashtë këna të thonë Në funin e ajetit, në gjdo namaz, thoi na Gajri lë maqdubi aleihin O Allah më së ban një hudi O Allah Musabani, më së ban një hudi 7.30, dyhen së ba, 4.30, 4.30, 3.30, 3.30, 4.30, 4.30, 4.30, 4.30, 4.30, 4.30, 4.30, 4.30 Qaj thë u Zotit? O Allah, më sëmban një hudi Në Koran O alët do linë Dhe më sëmban nga të humbulin, nga kryshterët Dhe se të i bojnë shirkë Zotit tonë Dhe prapë se prapë Zilia e jëhudive mërën a neve Urrejtja e jëhudive mërën a neve Me mujët si Jusufin do I këshmi gjujt të plëtë bunar Se për në ezojnë udhën, apo Ata vaznit e Jusufit Cëllët janë, biti Jakubit Pichatia ka nisë Ata e mërën Jusufin për me e gjujtë në bunar Dhe e gjujtë në bunar Dhe qësit jehudive Andaj na e lusë mi Allah gjelë gjelë, Që Allah të na pasron nga kjo Kjo është Adullaj ibn Selamit Të ndërrua lezër I cilë e ka pranua Islamit e pengamberi jon Salallahu aleyhi Vesellem Nësi imi tjetër që anaj e mormi për kësaj njarje Të ndërrua lezër nga Adullaj ibn Selamit Cila është Se Kur neve dëshirojmë dikujt me angrit Më janë ngritë dikujtë argumente. E kujtonë se mi forë ati e disa fjale, a kanë ngritë argumente. Argumente është punë e malë. Argumente është fjale. Më janë ngritë argumente dhe me thanë që ti më janë këputë dirë të gjenetit të ti. Që këtë dhe me thanë, o njës nuk e kuptojnë dhimë të në argumente. Allahu i gjela kërë e ka zbitë Kur'anin, në surën njësa, ka thanë në rusulen, më beshirine vë mundirine. Kemi qu Li ellajekune, që mos të kënë njërzit argument për para Allahut pas arjes për nga mbërëve. Që në më mëndonë, kërë ka arjes për nga mbërëve dhe njëri si shkonë pas për nga mbërëve sallallahu aleyhi sallem, ajte Allah as një arsye se ka ozot se kam ditë ozot se se kam ditur do na ozot kit kan rro këto me çka kan rro me ordin e Muhamedit s.a.l. Tani në çdo meselesh që njeriu do me angrit di kujt argumente do di çka do më dhan ajo ajo do më dhan me aku ditë të xhenëtit. Sa ai nëse se, se si ndjek pas argumentin, shkoj puna e tij. Pa e ka në dor gjithkushteta, sekondor. Se kjo nuk ka është për për çejf të njerëzve. Këto nuk kanë pazart shkoj ta blej, ona ti abdikojta. Jo. Enas ka çka mësona nga kjo ngjarje. Se, për nga veli së selën Kër deshte me angrit argumentin Jehudive A ka mujtë e me thonë, që unë e vetë me angrit argumentin Jo E mor Abdullah e Vlissalam Hintë atë imrejna Të, të, të pojën e më abet njerë me këta Kush Abdullah e Vlissalam Derin fëndjarjes Që kanë thonë djetarë, se nëse neve dëshirojme me angrit dik dikujt argumentin Që që janë gritmi? Me dikant që ka e njefë E, njefata, po, e në përmet që a ti në janë ngritë në argumente Andaj, Shekhu Rishnamu të imi e dhot Më smirë të argumente të ngritën nga medhebët të cilat njërzit i njëkin Apo, nëse në medheb të pranuar me autoritet njërzit i njëkin Në përmet që a ti janë ngritë argumente Apo, nëse njëni për njërzë e më shkurt E ka një imam në qilë, e do shumë, e respektojnë shumë E më nëtë matë madhin, në përmet që a ti duhet me janë Do ju sot shumë intereson mole, a do të më pranonim imamën, por kë nuk shkon më sumi intereson. Kë shkon më e uzu njërë. Allah pengaosa me moh Abdullah ibn Selami dha prit pak. Prit folën me këta. Allah të nderuam nazar kur dëshiroj më angrit dikujt argumentin. Duhet më azet i Brasil. Duhet azet mjetin, mjetin i cili ka efekt, e jo inshallah s'ka efekt. Po ja kalzoi inshallah se pranon. Po ja kalzoi inshallah e pranon. Do stase dhemi inshallah se themi, i e pranon me goj, po me shpirt. Po me gjejste, po me lëvizje, po porinati, a dhe të ndërua vëzë, prej mësime që ka i ndzirmi nga kjendjarët cilë është, se pengamberi a dhe i salatës rëmë, e murë si vesile, Abdullah i më një selamin për më ju kazu jehudve, a është kime peshë po, atër dëgjone, dëgjone që kjo është dëshmitar kundër juve, se unë jam pengamber, fillimi që ka ju tha, pranëm një pengamber, pranëm një pengamber, i është pranoj ekstremale. Anat ky është përmësimi të cilat nxjerr më nga kjo ngjarë. Gjithashtu, përmësimi të cilat i ka nxjerr nga kjo ngjarë drejtatorët është se njeriu duhet të ket kujdes në vlerësimin dhe mosvlerësimin e njerëzve. Kjo është leksirat në veti, po na shkurtimisht nga kjo ngjarje nxjerrni. Vlerësimi dhe mosvlerësimi i njerëzve duhet të bëhet me fakte dhe prova, jo me teka dhe çefe. Never sot më na bëhet çefin dikush Mirë është. Nëse na aprish zdi ki kod do do temperamentizma dhe i çon hund. Është kështu më radh. Të ndëruar vëllezër, kur njeriu është i mirë, nuk vjet poshtë shpejt. Ka vendi vetarët. Ajo e cila është vërtetuar me bindje, zbjem me dyshim. Orregun në, në në sheria, në ligjin e Zotit. Ajo që ka vërtetuar me bindje, zbjem me dyshim. Kam shqipe unë. Shipën e tua moj për vete. Ai disa shqipe e kiti. Se s'pate një ditë Shqipe, unë e pëse s'pate a Shqipe një ditë, se unë si jam njerë i mirë, hisë po në e vjenë kjo Shqipe, kur? Kurës në ka pru shëjtani një herë një Shqipe, se na, a thujen atë njerëzit mira jo, sahabët që si Shqipe kanë pasë, hanë dhale, një sahabët dhe sërëndo shtarës, do të kemi mundësi me fojë për këtë njeri, një ditë për i ditë dhe tha, na faka hanë dhale, tha hanë dhale amunafik, am e tak Tha fsej mënafik Tha kur po jena me për e mësram Samir, Akireti, Bota tjetër, Allahu, Gjenneti Po mdo këtë që po hija t'i mrejna Tha si po këthejna të shpia, gruja, fmit, po hupna Tha kjo, kjo hipokrizi, kjo si e fatësi, kjo nuk e regu da Tha si tjetë që shto, thado unë jam në mënafik atare Tha së edo unë e nuk jam njejtë sikur të për e mësram Sikur shkoj të shpia Së si jam me grujën, sikur ku jam me, me për e mërë Tha po, a shkojmë ma mirë të pengam verës e sellëm? Shikaj bubekri Ndënde ku me shku Nuk ka puna ves me vajtu Ta, a shkojmë të pengam sa me vetëm, qka puna? Shkun të pengam verës e sellëm E, rësot Allah, kështu kështu nga ka ndot Tha, ka dal pak, letësën e vetës Tha saate, nëve saate Tha një saate, kështu një saate, ashtu Tha ju më kanë me, me vlatë të juve Qëshini me muë Më kanë ju në shpit juve Qëshini me muë, vin Njeri ka, ka instiktet e veta, ka qefet e vete, ka familin e vet Mirë po të ndërrua dhe zën neve, qëfar duhet të bajmë nga kjo? Pse na nuk na vjenë dyshimi se na kena hipokrizi Po gjithë mund të tjerët Gjithë mund të tjerët neve na, na, na dalin se a thubë e kështu mera Andaj jehudit e kanë posë prej cilësive e që nas duhet të kemi E kanë vlerësu njerin në basë tekave E kanë vlerësu njerin në basë tekave Si të kishku për stati, e kam vlerësu Si ka shku për stati, nuk e kam vlerësu A është kënë regull? Nuk e regull Regull cëla është A është ta nuk o A ka vlera, s'ka vlera A, Si të kënë vlera, është regull S'ka vlera, nuk ka mundë si njëri ju me, me vlerësu Andaj kjo regull vlenë më shumë të të njërët e hadithit Ja për jo ka zori vetëm dy shembun Që ju i kini një se emla E vesh me e kuptu sa janë transparent Dhe, dhe të sin Keni një punë një njeriu i cili quhet Ibrahim ibn Adham. Njeri më me ibadet, me takvallëq, me devotshmëri, kafjalë muslimanë dhe thotë jau qala politi për, për me për me ruktunë në ato këshilla. Ky njeriu Ibrahim ibn Adham është me këtë cilësi kur të vjen dhe më thon, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe të torthën mos ja pranoni. Në doja kët bur E respektojna, është një i devotshëm, Allahu i ka dhënë bereqet, kur thoje ky, ka thënë beja sa mos ia merrni. E shallai Buhariu, timo Muhamedi, timo Muslimi, këfeela tërë, njerëzit thonë për këtë. Pse mos më ia mor, çka ka bën njëri, mos i kanë as takvali e pej dikasënët. Pse mos më ia mor kur thoje ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë dhënë me gjithë respektin për takvallokun ai smitët me këtë punë, se dea i këtë punë. Nuk e di. Ky shembulli i parë, shembulli i dytë Këtë mushafi që ka e lezhojna na. Ha? E lezhojna na këtë mushafi. Mushafi që ka na e lezhojna, lezhojnë shumë kërraete. Lezhojnë shumë kërraete. Kërraetin, kërraet do me zonë formë e lezimit. Do një herzgjatët jeja, do një herzgjatët e lifi, e kështu më rratë, të nacionët e zratë, i dinjërëzit e zratë, e kanë studiu kërë lëmi. Kërraetin që ka na e lezhojna, muslimanë. Këto trojë edhe në trojët shumëta Në arabi e këshumë e ra Përveç nisa pjesëve të, të muslimanëve është kiraeti i hoqës Si që lequat Hafës edhe asim Dybura Hafësi, asimi Këtu janë dy njerës Ja u kanë ledzhu muslimanëve e Korani Dhe trashegimi pas trashegimi Dhe i risot na i ledzhojnë akështu Abo Emir, djetarë kanë thonë Këtë dunjaja e njefë Lezi minë Hafsit edhe Asimet. Regull, në rregull, në rregull. Mirë, çiki Hafsi më thon ka thon pejgamberi s.a.s.e. nuk i pranon. Asimi më thon ka thon pejgamberi s.a.s.e. nuk i pranon. pse nuk i pranonën ndërrua lezën. Ka thon dietar çish po ju pranojnë ka kit Kurani, çpyeve ka hadithi sepse te na nuk është matja, moshi ky o këtu mirë edhe këtu o mirë, jo ja, sosh këto. Nuk o këso. Ky këtu o mirë, po te kjo tjetër s'o mirë. Se ki nuk e një këtë fush D Jo veçkat A e këni një Hasan al-Basriju Shembul i tret Hasan al-Basriju është njëri cili ka linë kone mën khattabit Ka pa sahabe Ka njët me sahabe Ka dhonë fetë fanë kone sahabe Ka dhonë fetë fanë kone sahabe Ka dhonë djetarët Nëse Hasan al-Basriju Thotë dretë për drejtë dret dret, Ka dhonë për drejtë Ka dhonë për ingamberi se selëm Hadithot daif Bje, posht Hasan al-Basriju Ti hoxha me të fanë Djetarë ka thonë, mena thonë, për nga meri se nuk, nuk i besojna Pse? Ka thonë se Hasan el Basriju Kër thoje ka thonë për nga meri se selëm Kër i për nga meri se ka po A se ka mri Pana ka lëzur për cëllit së habe e ka morë Sja pranën adithin Kjo është islamit ndërruar dhe zëmë Hasan i jetë prap qaj Hasan Qaj i madh, bur i madh, me vlera, fisnik, djetar Kër anin, tefsire ka bon, mësë shumë të aj Në kone ti, mirë po Pa në kalzu, pikujte nga morë haditin se pranojna Kjo vler, kjo kurs, kjo standart Ame të ndëruar lezer Alimuna ibn Alimina Djetari jon, djali djetari ton Shkoj një periur, një moment Tha Gjahili jon edhe babën e kapas Gjahili Sa në ndodhë neve kjo njetë? Shumë në ndodhë dhe Në ndodhë dhe që Për dy muj, i ndrojnë avlerësimët në skaj në skaj Jë dy muj, dy avë Jë dy avë, dy ditë I ndoj në vlesimet, skaj e në skaj Pin gjenem e morë në a gjeposh Masë e kena zbrit, e Allah ti ka bim Për në në firdeus ka me kanë Nihere qoj në në firdeus, mësa një zinë e mosh Ja Allah ti në gjenem Për kërë u bakë ju, kjo fej nuk e loj Kjo sërzitet, kjo do më jutut zoti gjele gjelelu Andaj tha Allahu gjele gjelelu në Kur'an In në ledhine jefterune Al Allah ilkedib la ju flihun Ata është ka rrejnë për Allahun Ska në me shpë Se vlerësimi dhe mos vlerësimi Kritika dhe jo kritika Lëvdata dhe në nëshmimi Nuk janë dorën ton Nuk janë lukëthin ton Nuk janë midën ton Nuk janë ngërdijet e tona Unë e vala po gërditna Unë e vala spedus për më shkon përstati Po kur u bëhë kjo? Kur u bëhë kjo kështu? Nuk është kjo kështu Po kjo shkon me Kur'an dhe me sunet Edhe mati njërë shka din Mati njërë shka din Andaj, nganjarja e Abdullah imni Selamit, kuptojmë të ndëruar lezër që duhet t'i lajmë unë të tona pas, qefë të tona pas, teke të tona pas, gërditje dhe neviritje të tona pas, dhe t'i api për parësi Allahut dhe pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem dhe vërësimeve të të sakta, vërësimeve të të sakta. Gjithashtu të ndëruar lezër, Abdullah ibn Selami ka qenë për njëzve të cilët, pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem e ka përgzu me gjennet. Një ditë për ditëve. Abdullah ibn Salam më ka thënë, "Tukë kaldu ders, dhe pastaj u ngritësh fal." Edhe disa prej sahabëve kanë thënë, "Cudo me pa në gjene të lile ta shofë kët." Dhe ka thënë, "Kuçiu ka thon këtu juve, ka thënë pejgamberi s.a.s.l." Ka thënë pejgamberi hadith, "Man sarrahu." Kuç gëzo, ha? Kuç gëzo? Se ka diçka që zgëzo. Ai apo mendoj kur thaben sa më shko thujtëçi gjene të lile, çish mi shko be mi thon, ai som tha mua Ebu Musa dhe shari 4 sahabë i ka thamë për mësëm Shkodhuj e gjënetli, tjetëri Shkodhuj e gjënetli, tjetëri Kume e ta une? Hajadidhi tjetër Kuj Aj sahabiju e piti për nga merin Se se lem Jere dhe sur Allah Kajdo ma shumë ti tha ajshet Pas tha e bubekri Pas tha i o meri Tha sahabiju tha Filoj me përmejnë dë njerëzi Thash penali pëjtjen Se ku me dit ku jam une Zora Me vet ka thuni A doj tha për mësëm Kush gëzoh Dhe nga tha njërën që kjo për gjenet live Vesh në gjere vetën në kod për nga mbeli se selëm Tha leta shikoje qëta shka vendash Tha të sahabët e pritëshme me hi Hi një kush, Abdullah ibn Selami Dhe thot, transmitusi, kemi shku e dhe kemi than Abdullah ibn Selami Kalzona që shjeva të gjenet li Thot Abdullah ibn Selami, qka është puna? Tha da kanë të regu disa shokët për nga mbeli se sellem Se ti e gjenet li Tha s'ka nevoj me folë kështu Allah e di ma smirti këshësht banor i gjenetit Ka dhanë mirë, po ma si keni këmgull Me ju ka zdoj diqka, po ju ka zdoj diqka Po të një ditë për ditë e kumpanjë një andër E kumpanjë një andër Thot hina Në një kopështë të madhë S'ja shifë shaskaj Dhe rrugës mu shfash një rrugë në majtë Dhe një r Thot, tu do është pak me mërë në të majtë Më tha, dikush, mos shko këne, shko këndej Së është rruga jote ajo Thot, dhe shko va ndjad Duke e cë rrugës Thot, e pash një shtyl të hekurit të lartë Mitë diskopshtit Dhe thash, qka koke kështyl Thot, në fundin e shtylës e pasht një njëje, një halk. Tho dhe një za për mas për më thot, në gjithu këtë shtil dhe shko me arë njën. Tho i thash, s'kam mundësi, s'kam mundësi unë me i pa tje. A tërë më tha, jo ki mundësi, ki mundësi në gjithu. A tërë thot, me një shfar mundi, e me një shfar përpjekje, thot e ka pa njën, halk, e ka pa. Thot, dhe erda dhe ja të regova andrën pengamberi sëselle atëher i thash pengamberi të lejë salatë të selam kështu dhe kështu e kun pa një andrë i në me një rrug herë të majtë, herë ndjathë më thanë shkotë të majtë kurinë të majtë e pash një shtilë halë kërë më thanë mere menzise e mora thotë mirë pa e kapa thotë pengamberi a lejë salatë të selam më thanu e sa i përket rrugës të majtë o rruga e ban ata kan kthyka banor të xheneitit sot kjo është rruga e islamit ata i thot sa i përket asaj rruge dha ti koptit të madh të cilën e ke pa kjo është islami islami më fëja e Zotit e Jezu është e gjallë sado që xoksat ton ngushtohen fëja më e madhe doni har a keni pa neve son ngushto xoksi në surën Toba Allah u jeli ka bërmën tri njerëz të cilët kalmuan në një luftë Pasaj, pasë dhe ditë, si ka folë pengamberi së sëllëm Dhe, ja u ka të bitë topën Dhe ata janë gëzushon Që të pasë dhe ditë, Allahu ja ka përshkuj të gjokësin Në Kur'an Ka thënë Allahu u gjerënë në Kur'an Wa dakat aleyhimul ardu bima rahubet Atin vë ju ka ngushtu toka A ngushtu toka? E ti doket Mir pa Allahu, që shtoj ka përshkuj, që që doket njerit Wa dakat aleyhimul ardu bima rahubet Bima Rahubet Thot atin veju ngushtu toka Paz zët dit si ka fol për ingamberis e sellim Kja bim një melik Sepse ka mungun një luft për luftave Dhe ka dojnë dhe Allahu me pastruat njeri Mi po qka do të Allahu u gjelur në Kur'an Ju ngushtu toka Edhe psa ju e gjan Kini po dhe njerë kër ki problem Toka e gjan Kilometra shumë Hapsir shumë Gjelbrim shumë Tive zeshe Se problemi të ngërkon E në njerë kështu dhe neve në ngushtohet gjyksi Tho na kitë keqë, so keqë, ti doket Andaj, zgjerimi gjokësit është a i cili Ma si që neve në i tregon raset Tha, kjo që ka e greba prej kopësit madhë është islami Allahu gjele gjele Tha i sa i përket shtyllës Tha sa i përket shtyllës e sinë në kipa Tha është feja Kapja për fejë Kuptimit përmbajt janë dajsoj Nëse fjallat din në islam E këtë dojnë anë dini Fjallat din në islam është kër i përmbajash A islami ka vlerat e veta, regullat e veta Kër dikush i përmbajt, dikajt i dhojnë din Andaj Allah u gjeljona kër e ndajt i pengamirisem nga feja e kurejshve Qka dha? Lekum dinu kum Uali e dini Tha ju e keni dini në juve, unë e kam dini në tem Qka dhe më dhonë dini? Ju i përmbani një rrugë, unë i përmbani një rrugë Pra ata kanë dinin e vetë, në e kena dinin tonë E cilë është dini i muslimaneve, feja zotë i gjellivala Tha sa e ke pas shtylën, ajo a përmbajtja nda i fejes A ti duhet pak me hytë tërma Për pjetë është fështirë është, është, Pas a i tha, sa i përket njës të cilën e ke, ka, e ke pa Tha, ajo është njëja më e fortë Së në Allah u gjellivala ka përmen në Kur'an Cila është n Allahu që të kur anë e ka përmen një një El urvetul vuthka Njëa e tëla lidhët fort Ku shkapët për ata kur nuk shkputët Edhe i ka thonë për nga mbire a.s. Walen të zële musëtëm si kembiha hatta të mute I ka thonë për nga mbire a.s. Ti do të vazhdosh që të jesh Ha i kapur për feinë e Zotit Xhelel Gjell Xhelal-u derisa të ndrosh jetë. Kenjore kur e ka kërkuar Abdullah ibn Salam-i, kur e kanë pyet ata shoktërat, ata tabeinat se prej ka e ke marrë për gëzimin për xhenet nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Salam-i të ndrua Al-Azhar është njeriu i cili Zoti Jon Xhelel Gjell Xhelal-u e ka marrë për dëshmitar në Kur'an kundër jehudive, kundër çdo pabesimtari i cili nuk i beson Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sidrguar Argumenti kundërti, i cili është argumenti kundërti është Abdullah ibn Selami, dihetari më i madh i jeudive, i cili ka ardhur dhe ka pranuar feën e pejgamberit Ali salatu selam, ka pas mosh, i cili ka jetuar në moshë të shtyrë, ka ndrur jetën në vitin 43 të Hijrit dhe ju e dini, na përmenden disa ka ndodhi disa konflikte në kohën e Aliut Muawiyet. Ai ka ndrur jetë dikon 3 vite pas E vdeket se alijut dhe shpeshare kanë thira Abdullahi Ibn Selamin, hajde kalëzok, aje këneja këndej Një ditë për ditë dhe ka morë një shpat Edhe i ka thanë, vete, vete shpatën Ka cële anë medal Së përdi, këneja është aliju, shoki për ingamberi së sëllë Këneja mua u iju, shoki për ingamberi së sëllë Kënë është Amar ibn Jasir, shoki pengamberi së sellëm Kënë është Aisha, radiallara, gruja pengamberi së sellëm Ka medaljone Kënë është Abdullah ibn Abasi, ka aliju, radiallahu anë Ka thonë kënë është Amar ibn As, shoki pengamberi së sellëm Andaj është mshelë në shpine vetë Pro gjatë kretë provokime dhe fërkimit që i kam basë muslimanët Dërmjet veti në këto, në këto kohërat të zratë janë ngrindë për arshyjët e sët i shpegum në legislatët e kaluara, a dullaj ibn Selami qëfar qëndrimi ka pas, ka pas qëndrim neutral. As këndej, as andej. A ka mundësi njëri ju dënjarë me pas qëndrim neutral? Ka mundësi, kur? Kur musliman në grinë në mezveti. A dhe që i ka dhe nga dullaj ibn Selami, vetë në shpatën, ka medal, sa i përket që i tutna nuk tutna, dhe ju ka dhe nga, ko, ko morë pjesë me me samë, këtë luft, këtë luft, këtë luft. Dhe ka morë këtë luftë dhe këtë luftë dhe të cëtë i kanë siru vendit muslimanve Ama ta shka A këndeja ndaj Andaj djetarët e kanë morë për shemur Abdullah ibn Selamin Se nuk është grinë Dhe nuk ka anue nga tekat e ti Që, që të anon nga një prej dy Di muslimanve Ka ndru jet në vitin 43 të hijgjit Dhe numrojot nga djetarët e muslimanve Muadhi ibn Gjebeli Kër ka ndru jet Follem për Muadhi ibn Gjebelin Muadhi ibn Gjebeli kër ka që të morim sim të kush të Abdullah ibn Selami. Në pak para se mëndru jetë Muadhi ibn Gjebeli, ju kalonë vasijetë, muslimanëve, na i përmenën disa vasijete, prej vasijeteve që i kalon Muadhi ibn Gjebeli, që cilat janë, ka thonë nëse do një ilmë, nëse do një dije, të kush me shku, shënit të Abdullah ibn Selami, ka thonë sa e ka dhe dije në më hershme, edhe di në Kur'anit, e kam suve Kur'anin në gjuhë në pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, dhe e ka përgëzu me selam në gjennet pengamberi jonë sallallahu aleyhi ve sellem. Të ndërrua lezer. Kjo është historia shkurtimisht e Abdullah ibn Salamit, ellutmi Allahu xhxjel xhelal, që Zoti on te bareke ve taala, namunson me përfitimin nga gjarret e sahabeve, ellutmi Allahu xhxjel xhelal, që Zoti on te bareke ve taala, timbu zemrat tona me devotshmëri, timbu zemrat tona me takvalluk, ellutmi Allahu xhxjel xhelal, që Zoti on subhana ve taala, namunson me kuptu Kur'anin, me kuptu hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ellutmi Allahu subhana ve taala, që Zoti on xhxjel xhelal, ditët e kaluara të Ramazanit, Allahu ti ban qabul, e ditët të mëtejshme Allah t'na rruaj استعينوا <تصفيق> باسم الله جل وعلا عزوتي سبحانه وتعالى نامن صل مري ناتنا قدريت ما اب عباده الله جل جلاله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين